На фрукти або цукерки чорний король не розщедрився. Отже, ми розмовляли про вибір, нагадав він, а хіба може бути вибіру інженера, що працює на півживому проектному інституті? А ви дуже цінуєте свою роботу? Швидше навпаки, усі тікають на фірми, я один тягну весь відділ за 140 гривень, зіткнув він. Але давайте поговоримо про щось веселіше. Тоді перейдемо до справи, змінила тон Марина. Останнім часом вона втомлювалася від довгих бесід, тим більше, що старалася не для себе. Її випадковими співрозмовниками, в більшості були ті чоловіки, які її зовсім не цікавили. Я хочу запропонувати вам роботу в нашій фірмі. Молодик здивовано кліпнув очима. Фірма у нас не зовсім звичайна, продовжувала Марина. Я маю на увазі, незвичайна для нашого суспільства. Але років за п'ять-десять ця незвичайність зникне. Зараз ми просто перші. «Що ж це за бізнес?» «Кілерство?» – посміхнувся він. «А ви згодні на таке?» – вона пильно подивилася йому в вічі. «Ні, не хвилюйтеся. Наша фірма називається Escort Service. Ми надаємо послуги заможним жінкам. Супроводження на різні вечірки, презентації, фуршети, в казино – та до нічних клубів Словом, на усі заходи, на які жінці приємніше приходити з кавалером Хлопчики за викликом Знов посміхнувся він Зовсім ні Секс-послуги не входять в обов'язки наших працівників Якщо ми дізнаємось про такі випадки Суворо караємо Звільняємо з роботи У нас серйозна і, можна сказати, інтелігентна робота Ми маємо ліцензію І вчасно сплачуємо податки а наші джентльмени одержують від 500 умовних одиниць на місяць. Я кажу «від» тому, що остаточна цифра – комерційна таємниця, але початкова саме така і не менша. Молодик присвиснув. Марина бачила, як заблищали його очі, помітила й внутрішню боротьбу, що відбилася на його обличчі, не даючи йому змоги вставити слово, вела далі. Ви, звичайно ж, можете залишатися на своїй основній роботі, якщо вона вам така дорога. Але побачите, що в цьому не буде потреби. Ви підете на курси іноземної мови, в школу етики, до тренажерного залу. Одягатиметесь у кращих модельєрів і зрештою побачите світ, адже наші замовниці нерідко беруть супутника у закордонні поїздки і на відпочинок. Яка ж для них у цьому користь? У них що, якісь вади? «Чи мова йде про божевільних старих мільйонерок?» – нарешті запитав він. «Одразу видно, що ви не знаєте життя. Подивіться навкруги, розплющіть очі. Кожна друга жінка самотня, кожна п'ята має свій бізнес. Поговоріть із ними. Вони не хочуть заміж. Навіщо?» Словом, кожній час від часу потрібне необтяжливе спілкування, презентабельний партнер на кілька годин. І саме наша фірма надає такі послуги. У нас багато клієнток, милих, інтелігентних, заможних, як то кажуть, без криміналу. Усе на найвищому рівні. А тепер так, якщо ви згодні попрацювати в нас, кажіть одразу, якщо ні, вмовляти далі не буду. Якщо згоден, як ми домовляємося, запитав він, опустивши очі. «Я даю вам візитівку. Завтра зранку ми чекатимемо вас в офісі». Марина дістала візитівку і поклала її на стіл перед чорним королем. Він швидким рухом сховав її в кишеню. «От і добре», – зраділа Марина і, тамуючи огиду, проковтнула теплу рідину з пластикової склянки. Підвелася зі стільця. «Я називатиму вас чорним королем». «Чому так?» «Не знаю, так мені хочеться». «А, до речі, як вас звуть?» «Сережа! Відтепер, Сережа, ви Сергій! Ваше життя змінюється на краще! Чи відчуваєте ви, як скрипить колесо фортуни?» – засміялася Марина. «Отже, до завтра, окей? Окей!» Марина пішла не озираючись. Вона знала, що чорний король на ім'я Сережа дивиться її слід. Марина також помітила, що з-за рогу за ними увесь цей час спостерігала його наречена. «Ривний, дівчинка, подумала Марина. «Начувайся, на тебе чекає ще й не таке». Вона перейшла дорогу, сіла в авто, голосно грюкнувши дверцятами. Закермована сіла нещодавно і майже у привусовому порядку. Дана В'ячеславівна віддала їй свій старенький «Опель», адже чоловік подарував їй інше авто –